Mendian goraaritza antzaaittzen handabiltza, itsasoaren arimak dakarur gainean dititza. Valentile izarraldek mendian du ostatuaz. Eta astean, bialdiz egiten du behar dituen gauzak erostera herrira joan etorria. Mandoa duela lagun. Mendizale askok ikusi izan du bere mandoarekin bidean. bera aurrean, eta Mandoa zamaz betetatzean. Zergatik Mandoa Valentin? kargak eramateko ona delako. Mandoak sei bat kilometro egiten ditu ordubetean eta leku malkarretan laguntzandia eskaintzen du oso pausu segurua dueta. Zaldia eta astoa baino hobea da. Izan ere, Mandoaren ama zaldie mea da, behorra alegia. Aita, terriz, astoa. Bi animalia horien ezaugarririk honenak ditu mandoak, Valentinen ustez. Valentinen mandoa gaztea da oraindik. Gu izketan garen bitartean, bide bazterreko belarrak ari da jaten. Kapritxosoagoa da zaldia jateko kontuetan, esan digu Valentinek bere mandoari begira. Zemat urte ditu zure mandoak, Valentin? Hau, gaztea da, sei urte besterik ez ditu. Zortz urte dituenean egongo da bere sasoiriko berenean eta amabi urterekin aldiz sasoia galtzen hasiko da naiz eta amalau amabost urte bete arte ondo egin bereleana urtasko bizitzenaren dira hobai bat urte baina Valentin zuk zer nahiago zenuke mandoa ala todo terrenoa azen olako galdera ara kotxeak erosotasuna dakar, karga handiagoa hartzen du eta udapartean gehiago erabiltzen dugu baina orain Negoan alegia, mandoa da seburuena, eta gainera honek ez du gasolinarik behar. Bestalde, esameharra dago, gorri, pere mandoa, adiskidetzat ere badaukala Valentinek. Zuk, hitzik egin galtzen uke kotxearekin, baldetu digua Honen bestean, aldapan goraen abiatu irabiak bordara. Alde banatan, karga zeraman gorrik. Valentinek ostera, Makilla zeraman eskuan harturik burua jira eta agur egin digu eskuaz Bestela datozen penai ez diesi zuribolta nai nilzen nai zen gauean mentsatei zuelo lasai